яким жалюгідним він постав у тому листі. Він подер листа, тому що кожне слово виявилось у ньому неправдою. Ось що виявилося найбільш шокуючим, найбільш болючим, не те, що він зізнався перед собою у повному крахові себе як особистості, а те, що кожне слово в листі було неправдою, було фальшим, тонким збоченням і прославлянням цього збочення. Ось що було справжньою причиною його неспроможності, і бодай якось навчитися товаришувати, хоч якось розділити свою самотність. Він не просто знав, що його талант винятковий, він бачив особливе призначення свого таланту, Бачив його метафізичний сенс, і це бачення повністю паралізувало його. Воно, а не що інше, висушувало його серце до вигляду синайської пустелі. Погорда! Ось ім'я тій немислимій катастрофі, яка сталася в нього всередині, та випалила все, залишивши тільки Полупаний камінь. Ось обличчя сатани, яке він бачив перед собою кожного разу, коли зустрічався із своїми колегами, коли виходив на люди. Він панічно боявся, що хтось побачить за його приязним обличчям ці безодні, нелюдські безодні погорди, холодні, чужі, для яких не важить ніщо, крім кінцевої мети. І на всій землі була, напевне, лише одна людина, котра змогла розгледіти за досконало вибудованою маскою його справжнє обличчя. Це був генерал Гроуз. Коли вони зустрілися з генералом Гроузом, він зрозумів, що надійно сів на генеральський гачок. Той робив усе, щоб уберегти Роберта при проєкті. Він, наче Господь для Мойсея, творив чудо за чудом, все для Опенгеймера, все в ім'я Опенгеймера. Опенгеймер мусить вести проект, і з нього зняли всі підозри у зв'язках з комуністами, забули про скандал із Кітті та її чоловіком, йому простилося все. Залишилося тільки ганьба в серці. Їй не можна було скасувати жодними рішеннями в кабінетах чиновників. Не можна було зупинити росту цієї густої гірської трави-погорди, яка хоч і різала його до крові, пустила коріння надто глибоко, аби він міг її вирвати. Що далі вони просувалися у проєкті «Манхеттен», то менше він відчував реальний зв'язок – і з зовнішнім світом. Генерал Гровс провів у проект неймовірні гроші. У них було все, що необхідно. Вони досліджували здатність різних речовин поглинати нейтрони. Мідь, срібло, платину, золото, великі шматки золота валялися у них в лабораторії. Одним таким шматком золота вони підпирали двері до кімнати де стояло найцінніше їхнє дитя, срібляста тепла куля речовини, якої до цього часу просто не існувало на землі. Вони синтезували Плутоній. За час, поки лос-аламоський проект розвивався, у нього народився син, а потім донька. За цей час німці встигли захопити Європу і рушити на Росію. Американці висадиться в Нормандії, японці напасти на Перл-Харбор. Відбувалося всього достатньо. А він посередині найпрекраснішого штату Америки, де Господь дарує найкращі заходи сонця, сидів, і вибудовував у голові дорогу, яку залишилося пройти йому до вершини свого сінаю.